na wakati gani kuchukua mateka na Mwenyezi Mungu kwa hikma yake amekusanya humu hukumu za kisharia Sura hii inaeleza kisa cha vita vya Badri na baadhi ya yaliyokuwa kabla yake na kuashiria sababu zilizosababisha hivyo vita nazo ni kutoka makafiri wa shirikina maka Makka kumuelekea Nabii sallallahu alaihi wasallam na humu Mwenyezi Mungu anataja kujitayarisha kwa vita na kupasa kuelekea salama na amani ikiwa maadui wanaelekea kutaka salama na sura hii tukufu inamalizikia kubainisha urafiki wa waumini wao kwa wao na kuwajibikia waumini kuihama nchi na yawaonea, na kuwafanya wanyonge ili wende kuwaunga mkono waumini wenzao katika juhudi ya kutukuza Uislamu wa na Waislamu bismillahirrahmanirrahim Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu yes alunaka an fan qulil an fa lillahi war rasul wa wa atii Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin wanakuuliza juu ngawira, sema ngawira ni ya Mwenyezi Mungu na mtume basi mcheni Mwenyezi Mungu nasuluhishieni mambo baina yenu na Mtii Mwenyezi Mungu na mtume wake ikiwa nyinyi ni waumini Innamal mu'minuna alladhina itha zukirallahu wajlat qulubuhum wa itha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana. آياته, Akika wa itha tuliyat alayhim ayatuhoo zadatuhum imanan wa ala rabbihim waumini umini ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujafofu na wanaposomewa aya zake huwazidisha imani na wakamtegemea Mola wao Mlezi. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqoon. ambao wanashika sala na wanatoa katika yale tunayowaruzuku. Ulaikahumul mu'minoon haqqan. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ أُولَئِكَ wao wana vyeo na maafira na riziki bora kwa Mola wao mlezi kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaqq wa inna fariqan almu'minina mu'minina lakarihun kama Mola wako mlezi alivyo nyumbani kwako kwa haki na hakika kundi moja la waumini linachukia yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka annama yusaqoon ila al mauti wa hum yanzuroon wanajadiliana nawe kwa jambo la haki ba'd ya kwisha bainika kama kwamba wanasukumwa kwenye mauti nao wanaona wa idhi'dukumullahu ihdatt wa ifatin annaha lakum wa tawadduna an ghayra zati takunu lakum wa an bikalimatihi wa Na mungu wa dini kuwa moja katika makundi mawili niliyo Nanyi na mkapenda lisilo na nguvu ndiyo ile na Mwenyezi Mungu anapenda hakikishe haki kwa maneno yake na aikate mizizi ya makafiri. Li yuhiqqal hakikishe haki na ovunje upotovu na wangechukia wakosefu istastagithu rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alf min al malaikati mlipokuwa mkimuomba msaada mula wenu mlezi na yakakujiboni kuwa. ويقيني ميم نتكساعديني مع ملائكه الفو وانا اوفعط وَمَا المفلوليز و ما جعل الله الا بشرا لتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله إن الله عزيز حكيم na Mwenyezi Mungu hakufanya haya ila kuwa ni bishara na ili nyoyo zetu zitowe na haupatikani ushindi ila kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu.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 waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbit bihil aqdam kwa usingizi uwe ni uaminisho kutoka kwake na akakuteremshieni maji kutoka mbinguni ili kukusafisheni kwayo na kukondoleni uchafu wa shetani na kuzipa nguvu nyoyo zenu na kuitia imara miguu yenu. Idhhi Rabbuka ila malaikati anni ma'akum amanu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 na wapigeni kwenye kila ncha za vidole. Thalika bi annahum shaqqullaaha wa rasuulahu wa man yushaqqiillaaha wa rasuulahu fa inna allaaha shadeedul 'iqab ayo ni kwa sababu wa memuasi mwezi Mungu na mtume wake na mwenye kumuasi Mwezi Mungu na mtume wake basi Mwenyezi Mungu ni mkali kwa adhabu. Dhalikum fadhuquhu wa anna lilkafirina adhaban. hivyo. Basi ionjeneni na bila shaka makafiri wana adhabu ya moto. Ya ayyuhalladhina amanu itha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adaba. Hey kikutana na waliokufuru vitani msiwageuzie mgongo wamayuwallihim yawma idin dubaruhum illa mutaharifan liqitali aw mutahayizan ila fi'atin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 hamkuwaua nyinyi lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaua. na wewe hukutupa walakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa ili awajaribu waamini majaribio mema yatokayo kwake hakika Mwenyezi Mungu ndiye msikizi na mjuzi Dhalikum wa anna Allahu muhinu lkafirin. Ndiyo hivyo ان حقيقه من يزمونغ ني من يكذوفيشا فيتيمبيا مكافري ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان <سؤال> تنتهوا <سؤال> فهو خير لكم وان تعودوا عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت wa anna allaha al kama mnataka hukumu basi hukumu imekwishakujieni na mkiacha itakuwa ndioheri kwenu na mkirejea sisi pia tutarejea na jeshi lenu kufaini kitu japo likiwa kubwa kwani hakika mwenyezi Mungu yupo pamoja na waumini ya ayuha alladhina amanu tiy Allah wa rasuluhu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un ayy yumli'mini mutiini munyezimuungu na mtume wake wala msijiyepushinaye Nanyi mnasikia wala takunu kalladhina qalu sami'na wa la yasma'un Wala msiwe kama wale wanausema tumesikia na kumbe hawaskii inna sharad dawa rabbi 'inda allahi summul bukmul ladina la ya'qilun hakika vinyama viovu mbele ya mwenyezi Mungu ni vile viziwi na bubu visiotumia akili zao walau alim Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw na Mwenyezi Mungu angelijua wa wema wao wote kwao Angiwasikilizisha na lao angiwasikilizisha wangelegeuka wakapooza ya ayuha alladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli itha da'akum lima yuhikum waalamu anna allaha yahulu bainal almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun ay hey, yumliwamini muitikieni mwenyezi mungu na mtume anapokuitieni jambo la kukupeni uzima wa milele Najuweni kuwa mwenyezi mungu huingia kati ya mtu na moyo wake na kwamba hakika kwa yeye tu mtakusanywa wattaqu fitnata la tusiban alladhina zalamu minkum khass wa'lamu Wa anna allaha shadidul na, na fitna ambayo haitowasibu waliodhulumu peke yao kati yenu لا يوهني كوى منيزي مungu ni mkali wa kuadhibu wa zkuru id antum qalilum mustad'afuna fil na wa razaqakum minat la'allakum tashkurun nakumbukeni mlipokuwa wachache mkionekana wanyonge katika nchi naogopa watu wasikunyakweni naye akakupeni pahali pazuri pa kukaa na akakutieni nguvu kwa nusura yake na akakupeni riziki nzuri ili mpate kushukuru ya ayuha alladhina amanu la takhuna allaha wa rasula wa takhuna amanatikum wa antum taalamun enyi mliwamini msimfanyie khiana mwezi mungu na mtume wala wa msifini amana zenu nani mnajua waalamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa, fitnatu wa annallaha 'indahu ajrun 'adhim ya kwamba mali zenu na wana wenu ni fitna na kwamba wa man yezimu mungu upo jara kubwa ya ayuha alladhina amanu in tatqullaaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu mkimcha Mwenyezi Mungu atakupeni kipambanuo na hata ni makosa na atakusameheni na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa Wa id bika yamkuru bikal ladhin kafaru liythbutu ka au yaqtulu ka au yukhrijuk wallahu khayrul lmakirin Na alafu kupangia mpango waliokufuru wakufunge au wakuwe au wakutowe wakapanga mipango yao na Mwenyezi Mungu akapanga yake na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa mipango wa idha tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na kalu kada samina law nashaula qulna mithla hada in hada illa astirul awwalin yazetu wao husema tumesikia na lao tungelipenda tungesema kama haya haya si chochote ila hadithi za watu wa kale tu wa izqallallahu ma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alayna fa mwenyezi Mungu ikiwa haya ni kweli tokayo kwako basi tunyeshe mawe kutoka mbinguni au tuletie adhabu yoyote iliyo chungu wama kana allah liyu'adhibahum wa antafihim wama kana allah mu'adhibahum wa hum na mwenyezi mungu hakuwa kuadhibu nawe umo pamoja nao wa ala munyezimungu siwa kuadhibu na hali ya kuwa wanaomba msamaha wama lahum an la yuadhibhumu allah wa hum yasudduna anil masjidil harami wa ma kanu ah. in taquluna walakinna aktharahum la lakini wanajambo gani hata mwenyezi Mungu asiwadhibu na hali ya kuwa wanawazuilia watu msikiti mtakatifu wala wao hawakuwa ndiyo walinzi wake bali walinzi wake hawakuwa ila wachamungu tu lakini wengi katika wao hawajui. Wamakana kana zao mwendal baiti illa muka au tasdia. Fadooqul bima kuntum Na haikuwa ibada yao kwenye hiyo nyumba ila ni nikupiga mionzi na makofi. بِسِي أُنْجِنِي عَذَابُ وَفِي لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سبيل الله. Fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaroo ila jahannama yuhsharun hakika wali wali kufuru hutoa mali yao ili kuzuilia njia mwenyezi Mungu basi wataeatoa kisha yatakuwa juu yao majuto na kisha watashindwa na wale waliokufuru watakusanywa kwenye jahannam li yamizallahul khabith minat tayyib wayaj'alul khabith ba'dahu ala ba'din fayadkumuhu jamian fayaj'aluhu fi jahannam Ula'ikahumul khasirun Ilimunyezi mungu wapate apate kupambanua walio waovu na walio wema na kuwaweka waovu juu ya waovu wengine na kuwarundika wote pamoja na kuwatupa katika jahannam ao ndio walio khasirika ulilladhin kafaru lahum qad salafa wa in yaudu faqad madat wa wa wa wa wa watasamehewa wa na wakiarudia basi pita mifano ya wa zamani waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah fa in tahefu fa inna allaha bima ya'maluna nao mpaka fitna na mateso na dini yote iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu lakini wakiacha basi hakika Mwenyezi Mungu wanayaona wanayoyatenda wa in tawallu fa'lamu anna allaha maulakum ni'mal maula wa nasir na kama wakigeuka, basi juweni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mola wenu ni Mola mwema na msaidizi mwema wa'lamu anna ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lil rasul fa anna lil يُخُ مُوسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ, كنتم آمنتم بالله وَمَا alna ala abdina yawmal furqani yawmal tala aljamaa wallahu ala kulli ya kwamba gawira mnayoipata basi homes ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume na jamaa na mayatima na maskini na wasafiri ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu na tuliyateremsha kwa mjia wetu siku ya kipambanuo siku yalipokutana majeshi mawili na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu in tun bil'udwati adunya wa hum bil'udwati alqswa warakbu asfala minkum وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَسْئُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنِهِ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَتِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بينة wa inna Allah 'alim kumbukeni pale mlipokuwa nyenye kwenye ngambo ya karibu ya bonde na wao wakawa ngambo ya mbali na msafara ulipokuwa chini yenu na ingelikuwa mmeagana mngelifutilianana katika miadi lakini ili Mwenyezi Mungu atimize jambo lililokuwa lazima litendeke kwa sababu aangamie wa, wa kuangamia kwa dalili zilizodhahiri na asalimike wa kusalimika kwa dalili zilizodhahiri na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mwenye kujua idh yuri kahumullahu fi manamika kalila walau arakum kathiran la fashiltum wa latanazaa'tum fil amri walakinna Allah sallam Innahu alim bi sudur Kumbuka alipokuonyesha usingizini mwako kwamba wao ni wachache na lao angelikuonyesha kuwa ni wengi ungeliingia na uoga na amgelizozana katika jambo hilo lakini Mwenyezi Mungu kakuvuweni hakika yeye ni mwenye kuyajua yaliyo vifuani wa iz yuriikumu hum idiltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim wa yuqallilukum fi a'yunihim amran kana maf'ula wa ila allah turja'u al-umur namlipokutana akakuonyesheni machoni mwenu kuwa wao ni wachache na akakufanyeni nyinyi ni wachache machoni mwao ili mwenyezi Mungu atimize jambo lililokuwa liwe na mambo yote Worejezo kwa Mwenyezi Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu itha laqitum fi'atan fa'thbutu fa'thbutu wa'dhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Enyi mliyoamini mkikutana na jeshi basi kueni imara. Namkumbukeni Mwenyezi Mungu sana ili mpate kufanikiwa. Wa atii Allahu wa rasuluhu wa la tanazau fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allahu ma'as sabirin. Namtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake wala msizozane mkaingiwawoga na zikapotea nguvu zenu. Nasubirini. Haki kwa Mwenyezi Mungu huyo pamoja na wanaosubiri. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء Wallahu bima yanmaluna muhit walamsiwa kama wale waliotoka majumbani mwa ukafahari na kujionyesha kwa watu na wakazuilia watu njia Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ameyazunguka yote wanayoyafanya. Wa idh zayyana lahumu ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jau lakum فلما تَرَاءَتِ الفئتان نكص على عقبيه وَقَالَ إني, بري وقال إني بريء وَقَالَ إني أرى ما لا ترون إني khafu Allah wallahu na pale sheitani alipowapambia vitendo vyao na akawaambia hapana watu wako kushindeni hii leo na hali mimi ni mlinzi wenu yalipoona majeshi mawili akarudi nyuma na akasema mimi si pamoja nanyi mimi naona msio yaona mimi na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Idhi yaqulu al-munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun gharraha ulaa'idinahum wa man 'ala Allah, fa inna Allah 'azizun hakeef na waliposema wanafiki na wale wenye ugonjwa nyoyoni mwao watu hawa dini yao imewadanganya na mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu ametukuka na mwenye hikma wala utara innatawaffa alladhina kafarul malaa'ikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wadhooqoo 'adhabal hariq nalaiti ungeliona malaika wanapoafisha wale waliokufuru wakiwapiga nyuso zao na migongo yao na kuambia hiyo njeni adhabu ya moto. ذلکا بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ayo ni kwa sababu ya yale yaliyokwishatangulizwa na mikono yenu na hakika Mwenyezi Mungu si mwenye kwa waje. قد باء بآل فرعون والذين من kafaru bi ayati allahi fa akhadhahumullahu bi dhunubihim innallaha qawiyyun shadidul 'iqab kama adaya watu al wa na wa kabla yao Walizikataa ishara za mwenyezi mungu basi mwenyezi mungu aliwashika kwa sababu ya madhambiaao na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mkali wa kuadhibu. Dhālika bi'anna Allāha lam yakun mughayyiran ni'mata an'amahā 'alā qawmin hattā Hatta yugayiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samiuun alim ayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu habadilishi kabisa neema alizoonea watu mpaka wao abadilishi alioomo ndani ya nafsi zao Haqika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Kadhabi al-Fir'auna wal ladhin min qablihim kadhabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi wa aghraqna firauna wakulikuwa kanu Ni kama ada ya watu wa Firauni na kabla yao walizikanusha ishara za mola wao mlezi basi tukawateketeza kwa madhambi yao na tukawazamisha watu wa Firauni na wote walikuwa wenye kudhulumu inna sharra adwaa bi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun hakika vinyama vilio kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu ni wale wanaokufuru basi hao hawaamini alladhina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun Wale ambao allahu miongoni mwao umepatana nao ahadi kisha wanavunja ahadi yao kila mara wala hawa mchi mungu fa ma tasqafan nahum fil man khalfahum la'allahum yadhakkarun basi ukiwakuta vitani wakimbize walionyuma yao ili wapate kukumbuka wa inma takhafanna min Khiyana na ukichelea khiana kwa watu fulani basi watupelee ahadi yao kwa usawa hakika mwenyezi Mungu hawapendi mahaini ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا Wala ولو wali وليكفروا kwamba wao wametangulia mbele La wao hawata shinda wa aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribaatil khayl turhibuna bihi aduwwa wallahi wa aduwwakum wa akharin wa akharin Wamato tunfiku min shay'in fi sabilillahi yuwaffi alaykum wa antum la tudhlamu basi uandalieni nguvu kama mwezavyo na kwa farasi waliofungwa tayari tayari ili kuwatishia maadui wa Mwenyezi Mungu na maadui zenu na wengineo ambao hamwajui lakini Mwenyezi Mungu anawajua na mkitoa chochote katika njia ya Mwenyezi Mungu mtarudishiwa na wala nyenye hamtadhulumiwa Wa in janahu lis-salmi fajnah ala Allah innahu samiul 'alim Na wakielekea amani nawe pia elekea na mtegemee Mwenyezi Mungu Hakika yeye, ndiye mwenye kusikia mwenye kujua wa يريد ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبال مؤمنين na wakitaka kukuhada basi mwenyezi Mungu atakutosheleza waniye ndie aliyekuunga mkono kwa nusura yake na kwa waumini wa alfa baina qulubihim law an faqat ma fil ardi jami'an ma alaft baina qulubihim walakinna allaha alafa bainahum innahu azizun hakim na akaziunga nyoyo zao na la wewe ungelitoa vyote viliomo duniani Usingeliweza kuziunga nyoyo zao lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliwaunganisha hakika yeye ndiye mtukufu mwenye nguvu na mwenye hikma ya nabiyu, Allah, wa minal mu'minin ewe nabii Mwenyezi Mungu anakutoshalezea wewe na waumini waliokufuata. Ya ayyuhan nabiyyuharridil mu'minina 'alal qital. In yakum minkum 'ishrun sabiruna yaghlibu mi'atayn. Hey nabi, wa in yakum minkum 100 yaghlibu alf min alladhina kafaru bi annahum la yafqahum ayu nabii wahimize wa'mini wa ndebitani wa kiwapo kati yenu 20 wanausubiri watawashinda 200 na wapo kati yetenu mia watawashinda elfu moja katika waliokufuru kwa sababu wao ni watu wasiofahamu al anakhaffafa llahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum 100 sabiratu wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah wallahu ma'a sasa mwenyezi Mungu amekupunguzieni na anajua kuwa upo dhaifu wenu kwa hivyo wakiwa wapo watu 100 kati yenu wenye kusubiri watawashinda 200 na wakiwapo elfu moja, watawashinda elfu mbili idhini ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu yupo moja na mwenye kusubiri ma kana linabiy an yakuna lahu asra hatta yuthina fil ard turiduna arad ad dunya wallahu yuridu al akhira Wallahu Azizun Hakeem Ayufa nabii yote kuwa na mateka mpaka awe ameshinda barabara katika nchi nataka vitu vya dunia na Mwenyezi Mungu anataka akhera. Na Mwenyezi Mungu ni mtukufu, mwenye nguvu, mwenye hikma. Law la kitabun min Allah sab qalamassakum fi ma akhadhtum adhabun adhim. Lau isingelikuwa hukumu tangulia kutoka kwa Mwenyezi Mungu ingelikupateni adhabu kubwa kwa vile mlivyochukua. Fakulu mimma ganimtum halalan tayyiban wattaqullaha innallaha ghafururrahim. Basi kuleni katika mlivyoteeka ni halali na vizuri na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika م Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Ya ayyuhan nabiy aukhidha minkum wayaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ewe nabii waambie mateka waliomo mikononi mwenu kama mwenyezi Mungu akiona khair yoyote nyoyoni mwenu atakupeni bora kuliko vilivyochukuliwa kwenu na atakusameheni na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Wa in yuridu khianataka faqad khonallaha min tabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim Ikiwa wanataka kufanyia khiyana wao walikuisha mfanyia khiyana Mwenyezi Mungu kabla yake na yeye akakuwezesha kuwashinda. اما منجي مungu ni mwenye kujua mwenye hikma innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladhina اِكَبْعضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ Wallahu bima ta'maluna basir Haki kawale wa na wakahama na wakapigania njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali yao na nafsi zao na wale waliotoa mahala pa kukaa na wakanusuru ni marafiki na walinzi wao kwa wao na wale walioamini wa lakini hawakuhama nyinyi hamna wajibu wa ulinzi wao hata kidogo mpaka wahame lakini wakiomba msaada kwenu katika dini basi ni juu yenu kwasaidia, isipokuwa juu ya watu ambao yapo mapatano baina yenu na wao na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda walladhina kafaru ba'dhum awliya ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir tawali wal yakfuruna marafiki wenyewe kwa wenyewe msipofanya hivi itakuwa kwa fitna katika nchi na fisadi kubwa walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabili llahi walladhina awaw wa nasaru walladhina awaw wa nasaru mu'minuna haka lahum maghfiratuw wa rizqun Na aw wakahama na wakapigana jihadi katika njia Mwenyezi Mungu na waliotoa mahali pa kukaa na wakanusuru hao ndiyo waumini wa kweli watapata msamaha wa mwenyezi mungu na kuruzukiwa kwema walladhina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaiika minkum wa ulul ardha ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi inna habikulli shay'in alim nawatakaoamini baadaye na wakahajir, wa na wakapigana waka jihadi pamoja nanyi basi hao ni katika nyinyi na jamaa wanasaba wanastahikiana wenyewe kwa wenyewe zaidi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu